На канапі сидів лише один чоловік. На столику перед ним стояв Калебас із Мате. Крісло ліворуч було порожнім. «Пане Богусе, дозвольте відрекомендувати свого брата, композитора Якова Гораха Євлампію». «Маестро?» – незнайомий піднявся і зааплодував. «Ви прийшли?» «Звуть мене Богус, просто Богус». Якову кинулась в очі засмага чоловіка. Кілька секунд усі троє мовчали. Засмаглий натиснув на кнопку виклику офіціанта. Яків запалив цигарку з чебрецем. Офіціантка принесла калебаси. Вона виставила на стіл коробку із сигарами. «Скуштуйте, маестро, гватемальський», – запропонував чоловік. «Кращих сигар ви ще не знали». Я не палю утюну. Його прокляли древні майя, коли на їхні землі прийшли іспанці. О, усі прокляття колись спадають, сказав Богус. Матвій і засмаглий розпалили сигари. Сивий узяв паузу.